može reći samo e, nešto opcijenito o radionici, onako, kako je se formila ta ideja? Znači, ta ideja je jedna od projekta Polske finjske tvornice. Oformila se, e, tako što smo ja i Ivan Dobren pričali o tome. I pričali da je super raditi animaciju. Jest, ja sam prije u, u osnovskoli Zubina i radio e, jednu radionicu koja je nastavak na NOS program koji u petom razredu u hrvatskog jezika finske medijske kulture oni moraju naučiti anima, animaciju to je spojmove o animacije a uče na način što gledaju ako uče, uče tako što gledaju e, u blokstatu filmu i oni ga analiziraju a neke od principa polske frunskke su da zapravo Uvijek ide na praktičan radi i na gotov film. I onda smo tamo prepro... napravili se napravila dva animirana filma. To smo pričali na, na sastavnici tornice i onda smo došli do ideje da bi se mogli napraviti nekakva baš sustavna škola za animirani film jer su djeca više nego zainteresirana. Polaznici, jel ima? Ima interesa, jel dolaze znači ti? Da, ima interesa, mislim. Veliki interes. <laughs> da, veliki interes. Mislim, baš vana ono, sa, sa tom djecom, shvatili što je interes dosta veliki, to nam se stvarno pokazalo. Upravili smo te polazilnih plakate po školama jer rekao, smo sve vidi pribilježeni. Ono smo vidi u veliku panici dan prije jer smo imali pribilježenih samo bossa. Međutim, na sam dan radionice je došlo 30 i 38. <laughs> i to i ja dalje, drugi dan je došlo i isto neke je grupa, neki, da. tako da imamo 15. sada dvije grupe jedna je od i još dolaze da, dolaze novi, neki, neki odlaze znači imamo u četrtkom grupu 5 i 6 razredi koja ima 20-25 i e, sedme i osme razrede petkom e, ima petnač petnač da, 15, 20, što to radite na radionici, Mislim, neke tehnike, to sam vidio. Na prvim radionicama smo radili taumatoskop i istoskop. Taumatoskop to je ona oporica sa izrezanim kartonskim krugom, gdje je s jedne strane jedna slika, s druge a druga. ona kad se to brzo okreće, onda nastaje na nekak animacija. Da, tako da objasnimo to neke temeljne pojmove animacije, za što se opće može radita animacija zbog tromosti oka i tako. I onda smo odmah prešli u tom prvom terminu na ovaj malo složenju stvara, to je fenakistoskop. To je krug koji se oko svoje osi vrti znako, na, na jednom štapiću, na olovci, mi smo koristili olovku i nekakvu pribadaću. I onda je u tom krugu ovaj nacrtana osam sličica, znači to je animacija u osam sličica koja se vrti u lopu stalnom. I radili smo jednostavne stvari cijet kako se otvara, loptak postaće gore-dole, jedna cura je odmah u startu krenula sa čovečuljkom koji je skakao, pa neka raketa koja kao kreće i ono stalno poljeće na novo izlazi iz kadra. Zanimljivo je to pošto je to krug Prvi, vrvi taj sad smo djeci usavila taj tu cikličnost ciklično, ciklično pokreta. Znači djece su uspravila cikličnost pokreta, to jest prva sličica i mora biti jako slična zadnju sličicu. Mora biti nastavak, da, da. zadnju sličicu. Pokre se cijelo vrijeme ponavlja. I onda u nastavku smo išli na kompleksne stvari, to je hod. Dječki hod i djeca su sva zapravo napravila taj dječki hod, neki su čakavili i skokove i puzanje. Ubiti su nas iznenadila djeca, da, da, s time što su ovaj, puno brže se to iskapirala i usvojila je bilo sposobno napraviti nego što smo mi mislili. Mi Mislim da ćemo se morati malo duže u principu smo jednako ostali nekako iznarađeni, pa sad čak i razmišljamo o tome da još unaprijedimo taj naš početni koncep cijele radionice, da to malo ovaj, iskompliciramo. Poslije toga smo, znači, ovaj teman sa Lego kockicama, to je ono, klasačna stopporema animacija, znači, baš fotoparati, se su radila grad, znači, cijela radionica ima nekakav... Ona tema grad, znači. tema je grad, ne, u principu, sami. Da, jedna poveznica, onda tu mi otparamo neke prostore, se sama se nadograđuju i na kraju ću nastaviti nekakav animirani bil na temu sad U nastavku će još slijedi te tri klasične animacijske tehnike, to su... Znači glinu ćemo raditi, pasturin, zato... odnosno plasturin, radit ćemo kolaž, znači pomicanje izrazaka, to i tako i radit ćemo crtanje. Znači folije, prozorne folije, pa tu već ulazi onda više pokreta, sada prozorne folije, pozadina, ono, planovi i tako e, To je u sklopu pulske filmske tvornice. To je nastao kao neki projekt vezano uz baš Pula Film Festival, koliko mi je poznato. E, Nekdje sam čitao baš kako idu neki filmove, recimo radionice dokumentarnog filma isto mi se čini, da je bila, da neke filmovi odlaze i na festivala. Da ću tako biti isto sa ovim animiranim filmovima i zove radionice da od negdje planirate to poslati. Pa da, postoje u dosta uh, puno festivala koji se baš fenomenili uh, djeci u i dječju stvaravačku. I ne tamo ovaj film postati. Znači u ovim se zmišljam da traje dva mjeseca. Znači do prvog šestog, negdje u šestog mjesecu ćemo imati premijeru i tog crtanog i još e, crtana tj. filmova koji će napraviti djeca u sklopu nekog našeg drugog projekta, to je Radionica, e, radionica filmske medijske kulture osno osnovu školskoj nastavi, još ćemo, na ćemo malu prezentaciju dječjeg staralaštva umutno školske filmske kulture. Kraj, samo, kratko baš, animirano filmu u poli, u tako, na lokalnoj sceni. Tenočno, u Hrvatskoj su se u zadnjih 3-4 godine nastala dva, tri jaka studija koje se bave animacijom, koji ste idu, koji imam izbacio autore imena, idu vani na festivale. Ja sam nadalje što je bita budućnost neka naša za, za par godina što se tiče animacije. A što se tiče e, nekog boga ono, zanimanja za animaciju je, i je to što imam tu neku, misli, cao vreme, e, želju za, za, za propetivanje prošlost. Recimo sad sam našao 3 četiri crtana, tj. animirana filma, Filmovi. Nije slučan izraz. Animirena filma u arhivi fotokina kluba Jelen. Pa mi isto dosta zanimaju ovi prvi e, hrvatski filmovi e, koji su rađeni u skupu škole narodnog zdravlja. I vodili bi zapravo njih prikazati kultkoj publici. Znači se nekakve ono prvobitne hrvatske e, početke. I su baš dosta zanimljivi, a mislim da mogu komunicirati sa, sa današnjim društvom.